Salve, David, hola i sulla lì. Ha un outlet la Sterzenaco. A piti la rena Lena e gibilacatsen della Ric. Bon, i'a davado tra veranta bat, eh? pasa den larun batean zen, ajainaren eguna, txistetsa geneguna. Calmi sonda es auch den tutto la cocista un weekend solo, donina is desconta tuo ego, no alta balio luke e zoin izan ziren. Bideo bat ikusi baitutegun duela berrogei urte, ala hogeita amar urte egin ziren txisteak frantzian, eta harri-garriak alba ziren horiek, ebe azkenean, egi bilakatu dira genoztik denboraren poderioz. Mila datzion zazpi urtean adibidez, Pariseko autoak gutxitoko zituztea errantzuten, hauzen txistea. Kutsadura gatik eta bizikleta hartu beharko zutela batzuek. Hore, hori egina. Edo mila datzion urtean leku publikoetan erretzearen debekua plantan emango goz zutela ere, txiste bat. Zer, debekatzean, niri erretzean haidutan lekuan? Hau, eskandalua. Baita orain, alderantzizkoa ez, da pentsa ezina. Edo hau ere, mila bertiuntal arogeita sortzi urtean, auto guzietan telefono bat izango zela errantzuten. Zideia ez? gaur egun norbait telefon hori gabe hori da arrigargiea. De eta bai mundu aldatzen da eta fite gainera eta Australiarrak ere euskaraz hasten dira mintzatzen.zakkitikusi duzen hori Euskal Telebistan uh, Neil Stephens, Australiaga euskaraz ari asteuntan euskallgiko hit zulian Euskal Telebistako kazetari batek galderak egin dizki euskaraz eta erantzun du uh, ba, Euskal Herrgian bizi baita azken aldetan eta euskara ikasi baitu. politaholakoak ikustea. Nor daki ere, berdin bihaar, franz deko kasetari ekin ere euskara simintzatzen alko gira gure hizkuntzan.! Ha! Ah, Eztia deia egina izan hori. Egunan! Bai egunan! Alors, c'est ici qu'on révèle des secrets? Bai ba orixe, hemen a, badu urtiak eta urtiak pasatzen dugula eskutik eskura piloten diakitatea. Bon, ben alors, moi, j'ai bien commencé euh, l'apprentissage. Eder ki? Eder saite? Hala, behortan duzue adibide polit bat, zakit kusiu zen aztelenean etrobazk ezetu deitzen den uh, dokumentala ordoen horzen anzofi lapiks uh, berabaita euskaldun e referentzia beraz, frantzian eta uh, e reportai bat pilotaren inguruan uh, ez inguruan eta nik dakitaze eta beraz momentu batean hemen e, be euskaraz ari den bat uh, intesgarria dena emen askinian Eukintza gixako bat baita, eta bai, Euskarazari da, kasetariak galdegin badiote ere frantzisez aritzea, errandu ez, ni Euskarazari konaiz, eta nik noreginen dut zure itzulpen aiteko ebeder merda zite, nahi bau zoegin erekin Euskaraz izango da, eta hola, Euskaraz ateratzen da, eta holako ekintzatipiak politak dira, eta azpimarratzekoak, erreportaia ez dut hain e, balio denik, bo, ez dut usok ikusi beraz, ez dut erraiten eh? baina nala ere, zatika ikusirik... Eh? Aia mao lakoak ikustea beti, Francesc telebiztetan ez ta inu irabazia, baita kigo, uskaldun gusiek pilota egiten dutela, dibidez? Tau baske, tau baske ki se respecte, ili jou? un truc un peu folklorik. Bien sur, ah non, c'est pas du tout folklorik, tau baske jouent a la pelota. Alors, peut-etan a la sesta punta, parce que déjà l'apprentissage du geste est très difficile. Bait, bait, bait, bait, punta nez denak, baina beste pilota gusiek, euskaldun gusiek egiten dugu pilota. Beti olakoetan batutu da bat, putxas ez nize oskalduna berdin, eta olako eskizofrenia. Ta azte untan aipatu nahutzen, itzemana nahutzen, tenorea etorri da. Itz eta putzemankizunaren zikintzeko pixka bat. David Olaizola entzunen dugu. Zdut kutsatzea hartu nahi, beraz zati bat bakrik pasako dauzkiziet, bideoklip bat deskubritu baitut, lankide batek ainitz, maite baitu David Olaizola. Itxasua C'est l'ancienne, hein Ne touche pas nos traditions daït se kantoa Où chocs, j'ai saitek Où preu-fais-te Chare, anachemendousie gure eroak Gure oinariak Arrishkuan Baitira O lidou berak Kantatzen Bainandennik Discourtso bat Egiten du Ici, dans le sud-ouest Et dans les landes Ou au Pays Basque ouais, On ouais. a des traditions On aime bien manger Des vrais produits Du vre kanar! Eh, bai, e, bai, bai, hori da, eh? gure tradizioak, gure oinarriak a, tekia, jatea, ongi, jatea, bai, bongu eta zidu ez teko biztan lehak. Eh? Kondatzen du boz minutuz historio bat, kampotik elduden batek bere errian, dena izo duela, dena jiskoan emaiten duela, ah, jasismo bishka bat hemen, mm? bueno, beharrik baditora txiste Onak, erdian, kasu frantzesa eta bere bere zitashunak behar dira ongi menperatu ulertzeko eta rapatzeko txisteren mamia. Ia desgen ki son kontretu, c'est les antitu. Alor bon, mettenan, je les apel les siro. Les siro, antitu. Hala. Bo, no komente, eta kantuan hola da ba Ez unki, gore tradizioak Bideoklipan gizon talde batak Gertzen da, to ilan Laborariak balire bezala Furtsina eskuetan iraultzareko Prest kasik, eh, hoien Beihiziko armekila mistan da Alta ez tutuzte usu beihikaka Garbitu dutenik ez horiek Kantuak zerremaiten duen Inetuxepa No tradizio Ne tushet paa A nos pasioo bon. putz, hutsa utz Iratiko hitz apitz Ha eta putz Ha ha ha ha bat? Beste tradizio mota bat eta kultura mota bat. Laster gurekin maindimurua berra eta eraikuntza eskola, arkitektura, dena trezena pedagogiko derarik eta notik Fred Berroet kokain taldeaz. Machiguera bakote! Por... negur taldea duela ogeita bat urte aterazen disko hau esan ozenki beraz diskaetsarekin ateraz zutena eta lehen kantua beraz hemen txe. esan ozenki kantua entzulearen iritziarekin segitzen dugu itzetaputzen maindimurua berra zuri ez da maiz gertatzen beraz aipatu nahi nizueke arkitekturari buruzko artikulu interesgari bat irakurri dut, argia astekarian. Utikan hormak ikastegietatik artikuluan, hiru ikastegia aurkeztuak dira, beraien egoitza, proiektu pedagogiko zehatz bati egokitu diotenak. Ahasate eta elogioko ikastolak, eta gazteizko aldezarreko eskola publikoa. Bertako irakasle eta guraso taldeak, argi dute, ikastegien usaiako konzeptzioak, irakaskuntza mota bat duela ondorio, erakaslea erdian eta ikasleak lehuan, entzun eta obeditzeko. Hospitaleen eite handigia duen ikastegien eredua dudan dute beraz, beheraien proiektu pedagogikoa eta alan moldeekin koerenteak diren espazioak eraikiz. Konfiantzaren pedagogia edo pedagogia aktiboarekin bat egiten duten ere paretarik gabeak ikus daitezke ikastola eta eskola horietan. Badira, esperimentatzeko aukera eskaintzen duten ere edo lasaie goteko xoko babestuak, araberako egitura eta altzariekin. Kompleksitate ezberdineko espazioek, psikomotrizitatea, askatasuna eta autogestioa garatzea dute helburu. Artikulu horrek, agerian ezartzen du, nola lagundu dezaken arkitekturak irakasle eta gurasoek bultzatutako proiektu pedagogiko bat nola labilaka daiteken eraikuntza bera, tresna pedagogiko. Maiz kampotik begiratu sepaitu oiditugu etxeak eraikinak. Itxuran edo estiloan soilik oinarritzen da gure epaiketa. Aldizkarietan eta weborrietan argazkiak bakarrik ageri dira. Proiektuaren isturua ez da kontatzen, uxu ezpaita deusik kontatzeko. Arkitekturaren helburu soila forma bat sortzea balitz bezala, paisaian pausatzen den objektu bat mahaztea. Kampo itxura ez da garantzitsuena arkitekturak kalitatezkoa den jakiteko. Kalitatezkoa izatekotan, eraikinak erabiltzailean gandik eraikia izan behar du, augeiritziak eta usaiak dudan ahi, eta beraien bizitzeko lan egiteko moldeari dagokion formarik egokienak proposatu argiako artikuluan, ez da eraikinen kanpo argazkirik. Batzuk ezanen dute ere, artikulua ez dela arkitekturari buruzkoa, pedagogiari buruzkoa baizik. Justuki, hori da arkitekturaren funtsa. Babesten duen bizia, arkitektura bera baino interesgajiago egitea. Maindi murua berra entzularen iritzian milesker eh, segitzen nugu hitzeta putzen. Fred Beruat, zurek ilana. Hori da bai, engauk, eibagaldera goaz, kokain taldearen disko begiaren ezagutzera. Zaloa Urainek, Jatsu Argaratek, Iker Sainz Zaitegik, Ruben Txixensek eta Aritz Letek osatzen duteko keingoskotea. Talea, bimienata batean sortu zen, eta talearen bereko lehen disko labura bimienata bian atera zuen gazte lupeko zigiluarekin. Ondotik, bertze lau disko luzea gitaratuituzte. Lututa egona gen, mundu margotu begi bat, izan eta lurpekaria izeneko begi hau. Azkeneko bidisko hauek gainera auto eko Eta berri hau, haintzineko atera eta la hurteren buruan elu zauku. Bederatzi kantuzo satua da, ogoita masai minutuko iraupen batentzat eta gauza berri batzu bekartzen dauzkigu. Lehenik, aipatu behar da, aurkezpenik behar ez Carlos Osinaga soñueko zilearekin lan egin dutela. Musikalki, eranaiteke beren diskografiako diskorik piziena, elektrikoena eta gogorreena dugula hau. Kitarrek, protagonismo handia dute. Baina musikarien doainari eta estudioan egin lan haundiari esker, geruza eta nabagdura frango sartu dituzte, entzonaldi desberdinen poderioz desgubritzen direnak. Talekideek, naitara deliberatu omen dute rock disko bat egitea, eta hie egan, biziki ongi atera tera zaie. Gitarretaz gain, ehrenika eta koruak ere bikain lan dituzte. Zaloa urainen ahotsa aldiz, beti bezain indartsua eta sentibera agertzen zauku, Phok erauntzi hogi, halako za likutu bat emanez gainera. Arti-instrumentalak tolosako bomberenean gabatuak izan badira ere, hautsak donostiako horrek joan gabatu bituzte, eta gasu hortan aritzlete eta bera izan da soinutek ikaria. Ondotik, Bartzelonako Ultramarinoz Mastigin estudioko Victor Garziak boro du intzinetik egina izan den lan guzia. Kolaborazioa edaukienez, Ugilis Romoneko bateri joilea dugun Felix Buffek perkusio batzu sartu ditu Daka izineko kantuan. Itza gaipatzeko, jakimerda talekideen artean idatzi dituztelea. Gehienez, barneko tirabiretaz ari dira, hotx, sentimendu eta bizipen pertsonaletaz. Laburte horietan, hainitzaek uste izan dute talea deseginen tzela. Denbora hortan ordea, kokain lukpean gokderik egonda. Bainan, neolazere geldirik. Lukpekaria izenburua hortik orti geldu da. Gauzabat, agi dala ere entzuleak. Tale eta artistak geienak demorarekin lasaitzen balima dira, hori ez da urgundik ere kokainen kasua. Euskariari daukien ez, jakin mek da CDA eta viniloa betan txatzen dituztela. Bertzen azere, sarean diskoa osorik entzuteko parada baduzue doainik. Hortarako, kokain.com webgunea bisitatzea bainu ez duzue. fred behiruetek orkesturik mil esker eta ondoko ostegun arte, beste kronika baten beste talde baten, deskubritzeko laster hitz eta putzen Charlotte Shuri gurekin izango da korrikatik zuzenean, ege horritarazi zamarri gunak orbiletik segitzen dituela, bilbotik orbilzen haritiran aski korrikalariak aipatuko dauk berak, eta ondotik ere gurekin izango da maia muru aga, bi arkantuzkantuz saioan bere komitan duen eranen dauku, bostak eterdimementu zeuskali ratietan berriak zurekin bernadetar gaina. Bak, prozesuaren bidean ahma gabetze hitzordun agusia dalarun batuntan bai honan galde frango horren ingurian jendea behantetxian hola iraganen den, hetaren ahma kitzuliak izanen diregu hortan oraino, jakina esten batean bainan ez bai honan, aldiz garantzia ondiko ikitaldi sinporikoa bai honan eginen da, eusko lege biltzakak etaren bere sustengoa ikahidako egun eusko alderdi jeltzaleak et euskadiko alderdi sozialistak egin proposamena alderdi guziek salbu alderdi popularak un dute Eba EH eta EHC bildu alderdiek larun bateko egunerat baiionara joiteko ere deia luzatzen dute, harmagabetzearen uhatsa garganzitsua dela esta duen arduragabekeriaren aitzinean, jendarte zibilak egin lana eskertu behar dela eta gatazkaren ondorioak behin betiko hesteko uhatsak sendutu behar direla. Hauzitantziren donian egaraziko adindunen egoitza erretreta etxeko jemezor zilangilea txaldeuntan, beren zuzendariaren kontrazuten hauzia lan kontratuetan oinagitu desadostasunengatik gatik, bi dute hauzian eta erabakia ekainaren hogo eta behatzean jakinen da. Ate askuntza kustu eta garbitu beharko diren jiru euntahogo hierien plazaratu plazaratudu prefeturak siberuan maule inguruan diren herriak eta amikuse aldean arberatzetik bidaxune arte dira berezik ihunkiak Ate askuntza kustu beharko dira apilaren hamasazpia eta maiatzaren hogoita sortzia artean. Iratiko eremuaren muaren baliatzeko xedeak baditu siberuko mendi sindikatak alde batetik akampa leku bat edo ere gau bat entzatlo eskaintzea, bestetik elker lan bat aezkoa eta garazirekin, beste sedeetan lekuko bioainistasunaz lan bat ere da ONF oian kudeatzailearekin. Apirilaren sortzian larun batuntan Bayonatik eta haren ahmagabetziaz segipen berezia Euskal Irratietan. Goizeko behatzietatiko iti Bayonatik zuzenean izango gira. Eta edozoin mementutan bertako aktualitatearen berri eskeiniko dauzuegu. Atxaldean berri atxaldeko bi-etatiko iti, bertako giroa eta ekitalia. Apirilaren sortzian Bayonatik zuzenean Euskal Irratietan. Pirilaren behatzean zuzenezko emankizuna eskainiko dugu Iruñatik eguerri goiti. Bertako giroa, azken kilometroak eta bukarako ekitaldia zuzenean izango duzue, Euskalirratieta. Emankizun berezia, Euskadi igatia, Euskalegia igatia eta Agusa-Sariarekin elkagelanea. Igan deuntan, eguerri tigoiti, Iruñako giroa zuzenean Euskalirratieta. eta jakin ere joko skampo eman kizunaz gaur duziela itzordua zazpiototik eh, aintzina eta ah, lortukot. aipatuko dela errukbia eta baiona miarritzaren arteko bateratze suzmuak, zurumuak berrizabiatzen baitira hortaz bereziki amintzatuko dira sari euskaliratietan itzeta putz, put, itzeta putz itzeta, eta hitzeta hitze. Genntzan gai nagusiak tenore untan gira begiarekin eta funtzionana da bidde gehienetan ere gai nagusi da etaren ahma gabetzea. Eusko Legebiltzakak ere babesa agertu dio etaren desarmemeatzeari hau da titulua pek Pepek izan ezi, keskuineko alderdiak beraz, gainerako taldek aldeko botoa eman diote, ea jotaren eta PSE alderdi sozialistaren proposamenari, hau zitegi nazionalak ikertu, ikertu egingo ditu eta kemandako armak gaur iragarri duenez. Horri luturiko iritziak atxamaiten dira beti uh, behirian. Eta gaiari loturik ere, kaseta puntu eusen, bakearen aldea gertu dira Ipar Euskal Herriko berrogeita sei gazte talde. E, Eta naskire bihar goizberin, uh, gomitak izango dira, uh, ebe gazte talde horietariko batzu, spikatzeko beraz bakearen aldeko uh, agiri hori loturiko gaiak ere uh, ga, um, cassetta.eus hereta media basken aldiz Jean François Leforrekin sortuko ki delaekin bat titulu -au, Autodeterminazio for uh, forma da prozesu au Be talalde gain na tortura eta barrenetxea torturatzea egotzita epaitutako Guardia zibilak absolbitu egin dituzte zakito joitzzen norazon bait uh, haste lau Guardia zibil ziren hemen akkusaziopean uh, preso bateek presoi batek, preso i batek uh, torturak uh, jasan zittura salatu baitzuen, hemen uh, aipatu uh, ginuen eta sust ere bere testigantzaren zati bat entzun ginuen aski razgarita gogorrak baiit ziren bederatzina aurtteko presonegi zigoora eskatu zuen akusazioak lau Guardia zibilentzat eta absoluzioa defentsak eta prokuradoreak azken bi biorientexearekin bat egindu Bizkaiko auzitagiak auzitegiak eta egugabetu eginitu. Guardia Zibilak berrian eta argian gain nagusiten hore ontan eta testigantza justuki soinuan berriz hogeitarazten uh, du hemen argiak bere webgunean. Eta berrian ere uh, bestalde. Korrika zuzenean muskizetik uh, jarraipen berezia egiten baitu garikoitz gariko goikoetxeak azetariak ere, Charlotte Sorrik egiten duen, bezala laster gurekin izanen dena. Argian 2015ko argia eguna Gasteizen egingo dugu Arabako hiriburuan lurreratuko da hortengo argia eguna egunaren ezinbesteko osagea Elkarlana dugunez haien hitzagirena dira lehen bilkura antolatu dute Gasteizen xari beraz seiontan deneri dekiaden bilkura eta matxismoa sailean Argian, emakumeek gutxiago kobratzen dutela ikusarazteko lege haindarrean jarri dute resuma batuan. Ostegunetik aintzina, enpresa britainarek publiko egin beharko dute, haien langilen arteko soldata harrakala edo soldaten arteko desberdintasuna, adituen ustez, ne hurria aurrera pauso garantzitsua izango da berdintasunaren Bidea nola jakingo du denek soyne impréchék de jardinage zure gizon eta ema arteko La hortan, eta berdin be, kampo prisio bat ere sortzen aliteike ondakinen kudeak eta ere argian mun, bigarren mundu gerlan Londresko gobernuak eritarrak animatzen zituen komposta egiterat, eta bai ez da huaikoa. eta gomazko pilotak ere tirokatuz begi bat lehertzea baimenduta dago Kataluniako epaitegi baten arabera hau da ere argiaren beste titulu bat, esterkuintanaren uh, kasuan gertatu antzera Bartzelunako ausitegiak, haps u egin ute Oskar alpuente begi gabe utzi zuen Mozoa edo polizia. Euskal presooak ikasteko duten eskubidaren aldeko martsa kazeta. Egun bat gaztek Euskal Eritik Ozniko koartzelarat bidaiatu dute apilaren seiuntan, ikasle presuen problematika main gaineratu dute martsa eta ekitaldi baten bidez. Eta ustaritze eta sparneko diru zaintzak batzea ikertzen ari dira hau uh, da ere titulu bat Departamentuko Finanza Publikoko zuzendaritzan, horrek ustaritzeko zerbitzoaren desagerpena eragingo luke. Eta animazio li, literatura eta musika den animazio bat euskaraz eta hori azkainen milla basken aipagai Daniel Andartene liburu baten zatiak irakurriak izanen dire euskaraz eta hori Bihar saspintan azkainen milla basken zetasunak Eta ziudostekin bukatzeko, prentsaitzuli jau, suzmoa itza nagusi, bi titulu nagusi, alde batetik uh, apespiku baten suzmoak eta bere egin moldeak landesetako apespikuarenak uh, aurrei begirako uh, be egin molde. Txk Ola egango dugu, begi ere eta bestealde bigargian tituluan laurogeita sei heriotza hori uh, Sirrian eraso kimiko bat gertatu delarik susmoak zuin diren beraz zemen zen ditu ziduteke. Ez dugun du Charlottelotxogi gurekin laster hitz uh, eta putz emankizuen korrikatik zuzenean hiteta pot hitetaeta pot. Bu, bu, bu, itzeta itzeta itzeta po A sigarao hartzen bertsolaritza bertso plaza bertso gizonek eta gizonentate egituratutako moduan daudela antolatuta Astehuntan utsumandokak ez baizik usue alberdiekilanko ilanko hitzordi berhesi bat emaztiak bertsolaritzan. Usue alberdiek emanaldi berhesi gau Aste hartian zazpitan, astizkena ekin lauetan! Ebu nero, korrikas egitzeko parada, goizian zian, sortiak goiz behirikin, Eta atxaldean hitz eta putzen. Elgarrekin egunero, kurrika, sege dizaguna. Eta segitzen nugu, kurrika, tuku-tuku, tipi tjapa, gurekin, Charlotte, zurri atxaldeon? Bai, atxaldeon zurri. Bon, bazterra kalmedira zurri inguruan, Charlotte. <risa> <risa> Etzizte bizbon? Bai, bai, bai, bat galdu gira. <risa> galdu edo, hainbeste, jende batzen, mundu batzen, araberaz, pausatu gira, konekxoak baginitien. Mhm. Eta uh, behit joiten gira Bilbon sartia gira guai, Bilboko hau zuetan. Hauri da, hori da, hori da txaldeko bostak aintzin sartu da Bilbon, uh, Korrika. Zama denbora zegoetan da Bilbon luzazaz? Ba, lauren baino gehixot, sortziak terditan ateatzen da berdi, behitz, eta uh, lauak terdi ingurietan sortziak dira beraz, uh, bo, ala, lauren bederan. Ados, bo, ordon, Bilbon, pentsatzen aldean bezala, animaleko giroa ez, eh? ikusi duzun tipia bederan, edo? Bai, bai, bai, bo, f, ikara garriko gainera, bo, beti eskolen gauza egia da, hauk hainitz heldu direla, Beraz, kilometro bat eta tikluesterat, uh, diende multsua kateratzen eta berri diten. Eta hor, bon, istantian berri zentzatkuniz kamioi erat daitea pixka bat giroa ere gosatzeko. Eta, hor duan, iduriz zure ebilbidean egun joleur lari bat ikusi duzula, bina ez talen ikusten zenuela, ez? Ez, bat ere, bilakatu da pixka uh, gurtzen gaitu, alde guziz. Otsan dion bere kilan Horretzen uh, izo oh, txambion eman zitiela, zera, babesteko denetan eskuetan, bela honetan, eta dena egin zituen eta egintzitien lehen egunean berrogeik kilometro gurekilan. Ah, bai. ah, bai. Bai, bai, bai, izan zen zinez bo, momentu luze, luze batezkan ginen gurekilan. Atzo, berriz etorri zen jadanik, bakion hallean, uh -huh. eta berri guertdi terdi ingurietan berriz ere horretorri da. Eta arikan da, aluzaz, eh? Uh -huh. Eta gaur, egin egin egin kirolaria izan beharazta, maldan goiti, bera delarik beti, beti, e, segitzen du, ez du behin ere usten, Bo, dena den ustut berrogei kilometroiteko rolorez oitura uh, biskabatu kan behar duela bai. ka, ustut berri segiten badu etzen desafio bat bakarrik eintxegur uh, gero, uh, bestalde, gizon ere goizuntan, bisikletez baina uh, ez guk baliatzen dugun bizikleta um, usaiako eh, bat, ez? da, ez um, dakit nola esplikatu nik badakit, doni bane garazin batzutan ikurtenitugu behilari batzuk mm -hmm. horiekilan ari baitira dira bisikleta um, etzanik da nahi balzu Izona, eta be, zango ekilan er, egin ordez eskoekilan ari da pedalatzen edo zakin hona erran behar den eskoek dugu bai pentsatzen e, ara eta beraz da kaxik ba, zinez eh lujan kitzen du argri da hastapenean eta mm, piskabat beheldur garria ere sekuritate mailan toki mm. uh, tokiartzen baitu me bon bisike ongeiten zuen eindu egonda bederan bi horren zer dugu eta ara bisikleta etzandako horrek ilan E, gozatu du bera ere aldapan gora edo bera arizen ere uh, hemen ere ikusitugu jendeak bisikletaz direnak dere txoda korrika egitea bisikletaz beraz bai <laughs> bai bai, bai dere txoda eta bon bo, ongi da ere bat zuen sustut ipar aldean aurten atxeman ditut hainit zaurrek ilan gilean hola atxipituak izan kire korrikasik izan aldute e, kasi txarua da orain eh, kilometro bat egitea bizikletari gabe. Mm. Beraz badira iniz, eta arazua izanen da, uh, justuki erria hundietan, sekuritate mailan, uh, spaita ahunt gauza bera jadanik, korrika lariak egia da, korrika iten dugularik, ez girela urtzen, eta papatzen ba, gelditzen gira, baina gibilan badira beti autoak, mm. uh, sustut, uh, edo gibileko kamioja, edo gu, kastariak, eta bizikletan zat uh, piskabat arazua berdina da, kaso imerda ere. Uh, Arriz kutsua izaiten albaita batzutan, baina bon, kasuin behar dugu. Gero hori da ezak kasetari talde batziste hor korriken, e, sekuritatea zere arduratzen ziste, beraz? Bai, bai, batzutan hor bilbon adibidez kamioi edatik genengira, ni entzatu behar ditut batzuk hartzera bistan dena, baina gero karrika katxipietan edo hola, ateratzen gira kamioi eta gu ere baztegian galde iten diegu, eta eskuin esker joitea, Eta dibidez atzeko uh, kamioia ez dela rikor, uh, gu gira emaiten, mm -hmm. edo ambulentzia ere, baita, baitugu beti ambulentzia gibelean. Bai, kuxi dugu bai hemen ere. Bon, mm. eta prest uh, igendeko, beraz? Zor ere irea ondia eta uste dut gendetza ondia ere izango dela? Bai, hor... Iruñan? Prest, ba, uh, uh, ez dakito uh, ba, <susur> ino, ba inan, uh, gero... Bururaino, Elzia eta, buru, eta Iruinean gainerat egia da um, estela aski eta suberaukun ba, ni bederen uh, usutan abianiz uh, Iruinarat beraz den aden egibada. Eta goxatuko dugula seur da jende izan dela ere eta hara gu intxatuko gira kamioian izaitia orren txegitzeko albe zain ongi. Giro txoa zigur da, mm. hau, ez da dudarik. Izugarria, intxugur izango da, igandean, iruñan, uh, bon, eta gure azken uh, kronika ere izango da gaurko, niretzat itzetaputzen, biar, ezpeitugu itzetaputzi, kostiraletan, hala ere, mm -hmm. agurtu hain zin, uh, irambehar da ere, mintzatu zidela erakasle batekin egun, zalia, errian, orduan espikatzen daukozun orden uh, iker, Ma erakasle hau? Zaila uh, egian pastu gira horda beraz bitzkaia mende baldean, ez zinez mende balde, mende balde barnean gire izan girela gaiten alda eta Euskararen egoara ez da baita betzi onena eta gelditu gira Zaila egian baziren pil jaka aur ahi zen, omen hau zoen etariko handien eta handiena da. Eh? Mm -hmm. Beraz baziren eskolak eskuin ezker eta mintzatuniz iker izen kasle erakazle gazte bat egilana. Eta erakasle da eskola pribatu katoliko batian. Eta euskara de ereduan dute ranaibaitu uh, murgil sian dide la urak. Mhm. Euskararen egoera ipatudugu bere kilan, nola lantzen zuten korrika aurri eta nola bizi zuten eguneroko bizian. Eben, zurendugu eta ikusko huzie, gibelan entzuten dira aurrak eta pentsatzen alazan bat, aurk ba, izaiten aldiren bere gibelan eta inguruan charlot txorri agurtzen zaitugu beraz, kuraion bilboko maratoi horrentzat eta azken egunetako harentzat, baina pentsatzen edekadela hori dena ere, milesker eta lasten arte... milesker... Lasteraferri. Berdasurik, e, eskola ikola bateki lantzira presentatzenaldi guzu gotoi. Bai, eh, ni Zaia Marista Zaia ikastetxekoa naiz eta bueno, ba gaur onatorgara korrika da parte hartzeara bat ikendu nume guztiekaz, eta bost urtetik, eta amasei urterakoak azdanak azetor gara honak kilometro bat korrikaitera. E, nilen eskuntzako irakarleanaz, euskara zen moten dugu dana, bai euskarakoa berez, baina bueno, ez es espezifikoki, ez da, dana ematen dugu dere duan gauzelako. Ados, eta euskara ipatzen baitugu bat zer girotan haunditzen dira hemen, haukak? Bueno, esalei ezaia zaila berez herribet euskara asko hitz egiten dana, bat ezbe euskara erabiltzen dure eskola alorrean, ez da, Berese ikoloan ikitzen daure eta gero irakarleoka egiten daurena edo ba klasean parte hartzen bad eure ekintzetan edo euskera hisyetan dire bai ez ez da euskera herri honetan gehieneraibilten dan hizkuntza. Eh bueno, holango ekintzak has azkenan bultzatzen dala pentsatzen dut. Ara, sentitzen duzu ari dela pixkanaka, piskanaka? E... Bai, euskalkirua mugitzen da, gero ikusten da be bai euskara ezakien guraso asko hurbiltzen direla parte hartzera, ez da. E, agian ez dakite euskera os berbaiten neuren umeari, bai bai ba, saiatzen dire euren umeak aukera hori izateko, ba euskera síkizia Ustezote modu, modu oso egoki betala euskera bultzatu alizeteko lako inguruetan, orain arte erdal giro edukin derenean bati bat, ba euskera ze e bultzatu alizeteko eta bai, belaunaldien ara, belaunaldia pasatu ala ba gero teindar gehiago izango dauela. Batezbe eta... holango ekintzak izan da. Ara, Kogika nola landu duzu e Kogika? Ikusten dut biziki motibatuak giro entzten da hemen. Eh? Bai, osan, bai, ba, korrikana indoguna izan da batez ere kultura bat antolatu hmm. e, ikastetean e, eta ekintza guztia bultzatu dira aste honetan zehar ba, euskera zeiten daureaesan e, eusk korrikaren inguruko ekintzetara bai ipetoak eitea bai korrikaren historiari buruzko ikerketa lanak egitea e, powerpointen aurkezpena abestia ikastea musika klaseetan e, txirularekin jozen ikastea osea ekintza bat egin dire horren inguruan orduan horre bultzatu ditu ta horregaitik daudeia gogoan diekin ba, ha, ba parte hartu alizateko <laughs> bai bai mileska eta kuraion vale seri eskerrik asko hey, heldu dira Apirilaren behatzean, zuzenezko emankizuna eskainiko dugu Iruñatik eguerriti goiti. Bertako giroa, azken kilometrak eta bukarako ekitaldia zuzenean izango duzue, Euskalirratietan. Emankizun berezia, Euskadi igatia, Herria igatia eta Agusa-Sariarekin elkagelanean. Igan deuntan eguerriti goiti Iruñako giroa zuzenean Euskalirratietan. Eta itzeta putzen, segitzen dugu, kantuz, kantu, eipatzeko ordua dugu, maia muruaga txaldeon. Arra txaldeon arantza. Untsa ziria? Bai, eta zu. Bai. Rekuperatua? Rekuperatua. Bo, egeran, korikaren onotik erituniz. Normal, ez? Beraz eh? berrizari, ordukutuku, berrizindartzen. Zuk? Bo, ungi da, ungi da. Bai, e, ungi, ungi. 20 kilometro egin dituzu? Puf, gehi-egi. Zangoekin, ez eh? autorekin gana dute. <laughs> gehi <llegi>. hortan utzeko dugu. Ats, <laughs> gehi-egi. Bo, ba dena den. Eh? Bai, du merezi du. Puf, huse eh, emezala. Iruñera sos? Ba, ez, es, ezin dut, baina penarekin. Mm. No, ondoko korrikan eh, badudan, jaterik azken egunean. Bai, ondoko korrikan txigu rendaian bukatuko da ez? Eh? Zer diuzo? Ez dut uste, ez? Ez? Ba, ez? Ez? Iri <laughs> pari... pentsatu hortan. Ez, bo, ba, ez dut, parioak asten alitugu, egin, nik bi urtere muruan da. Bo. Ba. En fin, ezkira oktako hemen, kantuz kantoa ipatzeko, eta bihar atxaleko lauetan, nor izango da, zure gomita, maia? Ba, Mikel Azpiroz, izango da biharko gomitatua, eh, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez Bahi. Ba, entzuna zen da, eh, bere garaian gaur egun ere, orain dikeren zuten dira lau beitalderen kantuak, eta duela gutxi, ezta kiin orain dela ia batzu, onenak izineko bilduma, atera zuten, e, orain arteko diskako kantu zonbait bilduz, eta bi kantu berri ere txertatuz. Eta gainera, e, Vitorio Eugenian kontzertu bakarra eskaini zuten eta hartaraba itzake berra izan da guretzako, berriz ere lau behitaldearen inguron mintzatzeko ez? Beraz, e, Mikel Azpiroz kantari, kitar jole eta piano jolea izango gurekin. Eta ja, hori, ordoen me, lau behitaldea da, edo bakarrik... E, ez, ez, mm. ez, ez, ez, Gertatzen dena da, e, e, beraien diskak deskatalogatu direla, e, eta beraz da... Ba, Zerramai Ba, Dagoeneko ez direla gello, eh, argiteratzen, ez dela geho ah. beraien diskarik eh, ateratzen beraz, beraientzako arrazoin nagusien hause izan da, esan ez ba, pena zela eta hortarako ba, zergatik ez, beraien ebilu edoko kanturiek bildu ez, bildu eh, denon eskuragarri izateko gadoz, laubei bai, bai, eta bai, lau bai pentsazuntereo paradazela ere o, jentzata, bizpairu kontzertu egiteko eh? zena, kontzertu bakan batzu egin goituztez Es zakar emaitzuten bad ez Donostiako ah, eman zuten. Ah, dono bat eman zuten. Bitore, bai, nik dakirela bat, azkenan e... Bittoria Urgenian izantzen. Uh -huh. Agian beste bat aurretik, baina ez naiz ziur, baina ez ez ez dute asmorik, beraien asmoa etzen itzultzea epe labur batean edo mm. baizik eta diskateratzea eta ba, pixkat gelditu bait ziren e, bat garren urten ustututzi zutela jotzeari, ba pixkat e, ba, berain beharra ikusten zuten mm. ere eta Ba, e, polita da, polita da. E, joan gara Joan ez gaitzera donostiara, tabakalderan ba, lan egiten baitu ma, musik bere zigioa badu mm. propioa eta tabakalderan ari daladeat, borba da sortzaien gune bat eta bertan txoko bat ere badu berak eta hartera ba, donostitik. Eta togara kantuzkantu saion. Un txal, laubi, beraz, uh, berriz deskubritzeko parada uh, ere batzok gaztenek ez baute ezautzen eta batzok antzi bazuten ere. Ze kanturekin agurtzen gira maia? Bagian, em, sortu berri dutena diskarako, hogei urte izeneko pieza, diskako azkena, eta gaur egunko begitatik, ba, garaiura. jura, esplikatzu dute kantuntan, eta polita. Lau bei biar maia menen bat bakarrik izango da, atxaldeko lauetan kantuzkantu saioan, eta, ez larumaten, ez tutuste berriz izango denik. Ez ikan dean. Bo, untxa maia muruaga biar arte izan untxa? Vai, vi era te. Oggi te ho <muchos> divisa. Cavali tattico, eh. Ciao. Sembat fantasi. Eta bi ahkantuzkantuz saioan atxaldeko lauetan erramezala maia muroa entzun gai Apirilaren sortian larun batuntan Bayonatik etaren ahmaga betziaz segipen berezia euskaligatietan Goizeko behatzietati goiti Bayonatik zuzenean izango gira Eta edozoin mementutan bertako aktualitatearen behi eskeiniko dauzuegu Atxaldean berriz, atxaldeko bi-etatigoiti, bertako giroa eta ekitaldia. Apililaren sortzian, bai honatik zuzenean, Euskal irratietan. Eta nik horrekin agurtzen zaituztet, itzetaputz semankizuna horretan bego gaurko, eta ramezala bihar gauean dugu itzordu, gaueko behatzietan, hasteuntako bildumaren zatsahena beste bestekuzia, eta egitura egitara aldaketa eta ramezala larumata txaldean izan ordez, igandeak txaldean e, berri zentzuten alko duzi, beraz hasteuntako bilduma atxaldeko lehuetan. Sehiak Euskari ratietan?